پیاد ولرای د اقراء اسلامیک اسټ مرکز د کسخانه بازار شاته کباڑی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان اطلب الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مود له ومين يضل الفلاحه الله اشهد الله وحده لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا اله الا هوا فأنا تؤفقون یہو صحیح حدیث کے راغلی چاگڑی را خود حدیث ما تحقہ رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو او فرمائلہ چه اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْا نَاسًا دا اللہ دا بندگان اونت سا کسان دی دے حدیث تا دیخوا اوگو آره رہا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْا نَاسًا مَا هُمْ پیغمبران امن او د الله په لار کې شهیدان شي ويم نه دي او په زبانې پرې ده د څنګه خلې دی يغبتهم الانبياء والشهداء بمکانهم من الله پیغمبرانو متپسخي دي او دا شهدا متپسخي دي زکه چې دی الله ته ډیر نږدې ناش دی بمکانه من الله الله ته قریب دی نه پسخی کیو تا پسخیدل تاسو پیجنی چه ارمان دا چه دا چه از منگاوئے دا دیول سنگو چه مرتبه آر شوی دا چه دا مرتبه از منگاوئے نا کباوئے نفدی که صحابوی لیا رسول اللہ دا کسان تقبرنا من هم من لقبر راکا چه دا سوگ دی او حلهم حل لنا من تا دیول دا سفات و بیان وقا تردی چه من دی او پیجنو او حتی انو حبه هون چه من خوز کم از کم او ک محبت خوز را پیداش زمنگا کسره ورسیده نیشی چه نیکان و, و سره من او چی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو فرمائل چه هم قوم تحابو دا قوم ده چې د یوبل سره محبت ده د روح اللہ او دی حدیث کې دا قراتن ده چې بیروح الله د قرآن د وجه نه راځي مشوي دي د دین دی د وجه نه راځي مالي علا غیر ارحام بینهم خپلوان دیوبل نه دي دی چې له کده یو ورور دې زګه فاکه ناس ته ده ضایپلار ده دای تر ده د مامالای کله کله په دې راځي مکی د خپل ولای د واج او دیم وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَطَوْنَهَا او پیسیهم هم چه او تقسیمی گی پا ماز بانی من دی راجم ازا کلیر خلق پا مازم راجمه کی او زی و آغا درم محبت نی آغا درم مفاد محبتی که آغا موجودو ای باکن بس ختم او دا بل شان محبت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کلا دیو که دا شفت دیش دیو یو زی کرا جمع یو مجلس کې د ویرا جمعیږي او څخپل ولی په مقصد نه دا او مال تقسیمول به غرض نه دی بلکې دین باندې راجمه جمعیږي د قران درس د حدیثو په درس واز نسیت تذکیر باندې راجمه جمع کی نو وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ د دې دا, دا مخونه برنای د ورځ ذاهیرت باندې وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ او الله د قیمت په رضبانې په داسې من برونمه ل ب کې چا هغه بهټو د رنا رائ چمک به داغې نهخې دي رنا به دخی لا ی خاافونه خاف نسوو دو ب نېږې کله ک نور خلق د یری په قې پراتې دي اوغ بېتونونه دي دی بیاغا دی یو چت بهاسې د نور خلکو سیل وکي ولا ی حزیینونه حزن حزننه ولا يهزنون او دیبا نغم جنکی اذا حزن الناس چر نور خل غمجنی ولا يهزنون او نبا غم جنکی اذا حزن الناس چر نور خل غمجنی نور خل بده غم حالت کی چر داں نقصانات مو ویلی کړي دی او دیبا خفغان نی او الله علیه وسلم دعا تورستو چې الا ان اولیاء الله خبردار د دا الله دوستان لا خوف عليهم يروا بديو باندني ولا هم يهزنون غنجن بنشي الذين آمنوا وكانوا يتقون ده آخر دي چه ايمان و تقوى بكه ده ده حدیث سماع دير پخواه ویلهم ده یاد او چکل اوین من در خنرال راکئی خواست ده ده مصداق دا کم مصدا خلق دیکس غير سوچ دا تاسو سږو زهره بشارت په اول م مقصد ده به مقصد تر ازما د دې مسداق انشاءالله دا, دا علماو طلبه او دا دین والا خلک اهل حق داخلك مرادي ان شاء الله زکه دې په مدرسو کې راځم په دې اجتماعاتو کې راځم مخیږي صد مله پر ناراجم مخیږي صدا خپل ولای د وژنانه بلکې په دین هیڅ د الله د دین څخه خبرې بواورو او دا الله سبحانه و تعالی دې دین سپیده بواخلو او د یو بل سیمینه محبتي په دیوې باندې کار کدان جبان زه ما هغه ورور دې چې مؤمن دی ایمان پکی دی توحید پکی دی د عام د دا الله کتاب او د نبی صلی الله علیه د سنت ته تابعدار دی ازمان دا په فخر دي نو بل سیمینه محبت ده موږ 19 جز دې مجلس کې ناشستیو الله دې وکړي چې د دغه حدیث مسداقو ګرځي اخبار اللہ احمد باید در حکل حدیث دیو نبیر سام زیر ورکڑه سیز منگا دا ماجیس هم آشانش باید خارجی پیدا بسر بایان اکم آچی دی حدیث که دارالا چه انبیاء او شهداء با تپسخی دا خبر در صوری زین که او شبا شکشانی پیدا کئی چه ولی دا پیغمبران بگنید دا اللہ نوران بیس یا شهداء با دا اللہ نجدائی او دا قسم با تور نزدیه اولی پیغمبران کې دا صفت نه څه چې ایوب په مجلس کې راځه ما کېدل دی نه کانو خلکو سره دا شهداو کې ورګه انده صفت نه چې خپل ما بین کې بدیو جمع کېدل په یو ځای کې د الله په دین باندې راځه ما کېدل دا صفت فارې کې مشتاګا دا د سری ځین کې شکل پیدا کوي دا یې دا دا جوابو کې د خلک لاندې 6 دنیا کې دا قانون دی دنیا کې در دنیا والاو چه یو سرلی صرا دو کروڑا روپایوی او بل یو سرللی دا شی نور عام خلق غریبانان دی نو دا خوشحالای و چه کل دلتا یو بل سرللی پیدا شید اغای سر یو کروڑا روپایوی یو کروڑ نو دا کسان دین و دیوتا پسخی گی دی چرا دا شرلی که من ترا قریبش داده دا مالداری که من تر نزدی راورسی دا, دا چداه قرون زمن گوی نه کبو داسرم غریب او دا زمن ته ززدا مرتبه نس دین نه وای بس دا مالدارم دا زوی او د انو خرطوز ما د لز ده اندیو معنا کته نه کبو چې زما ته قریب څوک نه وای زدل ته پوچت زنه سم جمازه چې چت څوک نه اټول لاندې دا د والا دا خو خی. نو د قیامت پر روز باندې بد ذات طریقا انبیا او شهدا اختیاری انبیا شهدا الله چت درجه ور چاو الله تبردیق قریبی دیر, قریب دیر بنز دیوی خودی کی بادام مومنانم دشران دیشیوی چې بالکل الله لا بقریب غیمرا غلیوی دا پیغمبران بو چې سخت منګ تیری کڑی دی شهدا وجینی منګ ور کڑی او دا کسان منګ دونه رانیز دی شو چې دانی دیوالم ز منګ دی په کنه او چې ز منګ نه لاندې درجه کې وړ ډېر وان دی او د اخرت ورځ باندې دا, دا خبري وی لکه دنیا کې خلق دا حسدونه کین حالت هم داشتا دنیه کې خلک لريکې خلکو تزان ورخې نه پاتګرته کې اندازه خو دې بشته دي ها او مو کتابي راشه زمامال ناموال ولای الته دا خبرې ویلته نه روانې دي دا او هغه د شه حسد نه دلګې دا دنیا د حسد څخه کوم ضررونه دي دامی او کاریجی په دا بیاناکړه ما بل دا مقصد شروع کړو چې یو مومن بندا یو مسلمان بندا چې پر سعادت ترسيږي او نیکبختی واړی چې الله یې نیکبخت کړي او په دنیا کې هم د تا کامېابۍ ورکی او عزت په ورکی او په آخرت کې مورک د دنیا کوم د تا کمه به ورکی عزت له ورکی او پاخریت کی مورخ اودا د جن خشی د دنیا او د اخرت نه ده په هر د صفاتو نه حاصله یو سره دا, سر دا غوړی جماعت الله سعادت او نیک بختی را کی حیات طیبه مزیدار جن را لرا کی په دنیا کې هم او پس د مرګ هم را کی نه ده په هر د صفاتو نه حاصله کاسماست اشکر سره کنه چې ستشي والا که الله راخه ژوند راکړي خو ژوند الله پکې ستشه کول نه ورکهي کوم مالدار هم شوګا ډيري پیسې را لري نو ام الله مزیدار ژوند د دنیا د آخرت په پیسو چا نه ورکهي د عزت ګن او کومه اوچت نسب ولای شو یا بلې انسان اوچت نسب ولای شي په دې انسان دداشه نه هسیږي دارنګ په باسی باندې دا, دا, دا, با دا خبره مونته معلومی دي ټول مسلمانان د قران حدیث کې دی ان الله لا ينظرو الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو شکل ته نګوري په سو ته نګوري دا انسان صفات ته نګوري د دې د وجه نه خو دې صفاتونه ځان کې پیدا کول دا غوږه د پاره په کاردار کې څه لنګ وټړي او د اوس نه پې را بړی کې چې تر مګه پورې په د خپل نفس کی د خې پاتو کو ششک کوم مګ پې دا خبره اولهې د سپاتو پیدا کوو سخت وی لال به دا نپس ډیر کړی را کړړیخواری وړ را وواړو په چې ل زمانه تیره شه بیاخوا سان شي د د پهوې دا ت چړی شيدي لا اوولې سختی ک سبق شوئ علی بهبي مله نو وردو نهګرانئ د ماشمانته چپان شوای تلیب به نهټک یاد اور څه به به د څور تیریږي چې ممارسه به چوي شي به پسانای پای پای کور د دنیا کار کسان شړی یادی کې سختی بس به سانی وش نزارنګ د خاص صفات چې سره ځان کې پیدا کړي نو لاوره کې د سختي لګه خواري ووړي پنه پس باندې بوج راځي قاول لذین جاهدوا فینا چې ما جاهده کله شروع الله سبحانه و تعالی شریت استداري کولا ویږي مسبب الاسباب الله دی اسا نه اون کې وس هغه شي تاسا خاص کای چې سړی اخلاص الله وی نه جره دی سړی کې اخلاص ستاب او پرشت دی شي طالب دی الله تعالی به ورکای سما دا خبره مې تر درلږی کنه نو د دې د وجه نه اوس موږ استاد د علم سره دام د دې مقصد د پاره دی چې زمونږ کې خصي په تو نه پیدایش دنه پس کوم غندا اخلاق دی چې دا اوزی او په صفات را کې پیدایش نه دایمه تعلق ما خبره ما کې شو کړو چه اگه دیشه سفادی خوی و پینزو پیو دست که منبیو یو داگه نه آغا داوه چه ار وقتی خبال الله تا توبه استلا رجو کول خبال الله تا دا پا کار دی چې ورس که دا اللہ پیغمبر بسل بس کرد توبه استلا او دا دی تشریمه چه من بایان اکلا دوی مخبره چه آغای واساسی و بنیادی شهره پس د ایمان نه اغاده چې دې مومن بندا پزړه کې دي خوف د الله پاکي یره د رب العالمین فران تخوفم و و قرآن او قران پیستا لګي دي د تخوف او مويدي تخشیتم وای دا یې پرانو مونږه قران یې خوښتي دي لکه الرحبتا او اشفاق جن مونږه داګه پرګه کودلې شوې دي الحذر والتقوى دا نو مونږه کې خودلې کی وحذروا ويريګي وتقوا لا ويريګي خافونی ویری گئی فلا تخشوا الناس واخشونی دا ټول جون استعمال شوی دی خاف د پاکا خوف شیدا دا د ایمان او عزم شوابدا لوی شوابل کچا پزړکی يرانی دا مومن نشی کېدله د مؤمن سړي پزړکی به ضرور د الله الله فرمایي فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين داس معنا باندې تاسو په یوهي سوچ دیوګي الله دې کافر نمې ریګي اي بتا صاحب څه نه ریي ان ما زالكم الشيطان خوف اولياء فلا تخافوهم دا یې نمې ریګي وخافوني معنی ریګي ان كنتم مؤمنين کچره تاسو کې ایمان وي مطلب سر وا چہ الخوف من لوازم الایمان کہ ایمان درکی نہ خوف بدرکی وی کہ ایمان درکی نہیں خوف بنئیچہ خوف درکہ راگن ایمان درکہ راضی وخافنی اللہ فرمائے ایمان ویری گئی کتا سو کہ ایمان فلاتک شو الناس خلقنا خشیت مل و من الناس اللہ فرمائے بعض خلق کو ادا سی دی کہ اسه داوا کوي ایمان په الله پروس داکرت راوړنه ده فایذا اوذیا فی الله جعل فتنت الناس كعذاب الله هاغه چې مرض مرز ده چې د خلکو تکلیف ته دغه کړي لکه د الله دا عذاب په شان دا الله دا عذاب نه دون نه نېږي او د مخلوق ته تکلیف نه دی ری دا خبر چې سره کول قرآن کې اول دې بزن سره ویږي چې دا خبره ماکی دی ورک موږ د کاپرو نه دی ریو الکه ووبم نه شي او جلتبم بوزو ووبم بوش او د نور شهان ندیر یرا راته راځیو د الله یارا چې د دوه منګه پریشان نه کول او د مخلوق یارا چې پریشانه کوي د د نه فقوالو طریقه ده ټیک ده د مخلوق نم یری په ظاهری اسباب درځي چې د مخلوق نه می دی دیش مار لړم خاطر نبی صلی الله علیه وسلم کانه زخافه قوم نه قوم بچیری ده هغه باندې میرا راتله او د الله یره سخته او ډیره د مخلوق یارا کما دا فکر خوف در رب العالمین دا چې کله وای د زره نوځي نظر استپا شي اذا فارق الخوف القلوب فسدت دلایې چې کله وای د زره نوځي نظر استپا ست کی د قران او حدیث موږ ته بار بار وایي تاس ولله نبی دی ګویرې ګویرې دی الله خو سره ملاتات نه کومې روانه دي په دایره دي په پارادایز موږ زری سلا په دی باندې کی دا, دا وعیدونه د قران کې دی او د الله چابک تاګنا فرمان بندگان هغه باغین بندگان په ځان تر سميره برابرې لکه نو استاد کا چابکی او چوکاو سره یو د شاګردان چې خپل یو کو ګوري سبق سم نو وي ورانې کوي نو په هغه باندې ټاکولو ورکی نو به ځان ته متوجي کېږي سبق ته متوجي کېږي دا دغه په ادای پېږي نو دا وعید نه چې الله مونږ له راغېږي کیسونه دا او به دې خبره ته وری اراده کې چې د الله یره وی خوف هر خیر راتللی شي او کله چې خوف پر زری کوي و او سیګو ازاسته کانل خوف او القلوبا نو احرق مواضع شهوات منها ده خویشت انسان حرام خویشت ختم شي حرام خویشت غوسوځي وسوځي د خوف د وژنه سوځي دا د د وژنه چې د کیر الله نه یې شي بيد ګناونه د الله په پذره کچر شي به زرته به به و انسان کمزور دی او خاص من پشان خلق بزر توباو بایس اگر دا پی کر ازمن په شان خلک نو ګناه کوي او بده بزره توبه او وایس اراتهوبه توبه ده خوب به فکر کوي چې له کله خو رښتیا توبه یې سل پکاري دم اڅوکړل د الله دیری فدا قران کې الله د ذکر کړي ده چې الله فرمایي د قران نه فدا څو نشخصسته د قران الفلام نتر وناسه پرې د الحمدره وناسه پرې بیا ووري هټه کې فدا بدر نه مگر الله چې ستاسو رکی د الله یې دی کډې راځنه راغړیا سیاوات دوه غواره الله فرمای زال کل کتاب ولا عیب فیه ودا دی کتاب چې ہدایت ده خلل متقین کوم کسانو کې چې تقوا ده یره ده الله پکې ده دا, دا کتاب هغه ته ہدایت کی هغه لفايده ورکي دلته خلک هغه شالو نه ګېرګه دا خپل چاته ہدایت کی او دا وال تقوا والے اول ذکر کړیو دی جوابونه زذونه ضرورت ان شاء الله تعالی ناشتره سی خبرم دا دا چې قرآن هر چاته ہدایت ده خو فائدې صرف متقینان علی چاکی چې یر دا اللہ وین قرآن اغیل پیدا من دے چاکی چی دا اللہ یرن پیدا نور کئی اگر که قرآن پیدا من کتاب دے دا دیو نقصان دے الله فرمائی فذکر بالقرآن دا قرآن بیان کا نو پیدا بواقلی من یخاف و عید اگر انسانان چې دا اللہ دا عذابون نیری کم کسان چی دیگی دا دا قرآن نو پیدا خستش یرن چیز منگا استاد حضورنا او طلاع د قران کریم د سیوی له عام کلام انسان ته به فایده نه ور کوي د قران نقصان نه دی دا داستا ده دا غو نقصان دا الله دی کتاب نقصان نه دی دا بنده ده نقصان دی د دې وجنه الهلموی دی د قران نه جې سره کلی طریقه دا دا چې د دې آیتونو شانین نزول نه دي اغه پوره د خصکین نه دا قران بلکې دا آیاتونه د عذابونو د وعیدونو او دا هر قسم حقوقه چیز یاد الله او زم ته متوجی کی چرکه دا الله هو ما تویده خبر هو ما تکي و من الناس مے یقول مننا بالله دا بل سوک ندی خدای موږ شان انسانان دي که موږ دین سنان کې مونږ اتقان او کدا زیم نو سره زم ته متوجی شیدایتې ویری دا رنگا بل وایا ترش چاگی کی د یری خبره ای ویری لکه دا سلفه طریقه وا دا, دا احنب ابن قص قصه کې رزيدغه واقعیا کې دا, کی؟ دا په مسلمانو مسلمانانو خو د تابعینو زمانه کې به ایمان راوړل او یني موجود د مخ نو او ایمان یې بیرستره مخزلمین و دا وایي دا دا واسته ځان مې پکې کارتا چې د قران کې غږ چر دی ما وای د مؤمنانو سپوتنه مې راوړل ول څوک روان کړي مانه ورئسه په تونه زیږې شي ویل کېږي چې قدف له المؤمنون الّذین فی صلاتهم خاشعون ذالک الكتاب لا راوی فی دلل المتقین الّذین یبنون بالغیب و یقيمون الصلاة او دارنګه انما یتذكرول للالباب الّذین الله الى اخر الآیات داسنه چې وکړه رمضان توکته چر دغه ځنیمه دغه الله بل چا په تونه بیانې داسې پات خوستو مونږ نوئ بلال مدد کا پیران ہتنے میں را پیدا ک ش اللہ کا ما امر اللہ بی دا کفر ک ول شرک ک ول دشمنی ک ول اللہ ما وی الحمدللہ کتر خون نے مدد کا شفات دینہ منزاں سچو الحمدللہ زما في القرآن وفي سورة توبكرة روانو من دي آيات راولة سيدلما شاء الله فرمائي وآخرون اعترفوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر صيئة عسى الله أن يعفو عنهم ويما يجب أن يجب أن من سفات دي شاء الله فرمائي في مؤمنام يقول الله دي پ خپل ګناونه اقرار کوي چې منګونه غاری مون څنګه اقرار کو یو کس لمن په من کې د شنو چاوي ما ګنا نه دا کړې دا خبره د کمکلو خلکو خبري چاوي ما ګنا نه دا کړې مې اقرار وکړ په خپل ګناونه باندې یو کس نن مونږ ملاو شاته سپنګری اسه ما چرت ګنا نه دا کړې وای دا خبر مون ته تعجب اخره کې ګنا زم چې هر او بسړي بشمره ګناونه کوي خاص کر ځوند دي معاشري خلک نو غنا باندې اقرار او نه کومل هم کړی دی بد هم کړی او اقرار کیږي موږ غنا غاریند الله نو امید دي چې خلک مااف کی نو غوډ دایته نه جوړید وکثل نقشالش چې د دې آیت کیسه موږ مسداق د سلفو داس طریقو چې د قران آیتونه میزان سره لګول عمر رضان په واقعي راځي هغه ان الانسان الذلمن كفر دا پولیس توی فرمایي چې الله مغفر لي الله ظلم او کفر کا چا الله ظلمو بدري کیږي غنا ده و کفر ورودرګنشت دا دایته ورسوجي انسان زالمو کافر دی ګن الله وای د دې صفاتو نه سنات څخه سړی کې موجود وي کټول پر کافر نه سنات صفات د کفر په بد کې موجودي سنات په اخلاق نه په بد کې موجودي چې هغه د کافر صفات او دا, دا نور راځي نو د قران به ځان سره لګول غرض ده د قران نه د انتفاتل قضا ده چې ځان په د کتاب م توجيه کې در دامات وای او دا از موږ په درښنه کې نخصانات دا وی چې قرآن راوالی په اهل حق باندې کم کله چې حق پرس کړی کی د کتاب او د سنت بیانون کی وی پس دا قرآن راوالی هغه ته و تمن توجی کې اوس کلاشن کوپی دی جوړ کړی هغه په ولی اته نه سخت ظلم و زیتے دے قرآن دا حق و سر او زهته ده قرآن د اهل حق سره لګول او فلزان یې راولا دا لري نقصان ده مقصد هغه ما دا بیانو شی <شي> دا الله سبحانه وتعالى یره چې دا دا د ایمان یو عظیمه شعبد حدیث خوف د الله سره خوف به نفسه یره تاوي خشيت اغيره تو له گديشي چې خوفن مع التعظيم ها غيره دا چې د کوم ذات نه یریږي نه ودته لوي کاری کی دا د علماو یره دا عالمان خلقو د دې صفت قران کې دا شوی دا کنجري کې خشيت ده خشيه انما يخشى الله من عباده العلماء ده الله په بندګانو کې دا غن شي دي کې علماي یخ شاله په مطلب دا غړا دا شي دي نه خوف کوي سره د تعظیم دا غنه دا الله لوی علي دي ته معلوم دی الله شان پیژني دا عظمت او قدر پیژني د دې د وجه نه دې په سره کې اراده چې یا الله موږ سره بس کې دون الوه الله نه چې دا او دې حق ده په موږ بند دون الوه الله چې موږ دا غته پریثم ندی کړی نو د دې د وجه خشیت ده انما يفشل الله من عباده العلماء عبد الله بن مسعود بری کہ اللہ نے زکا کی ہوئی اللہ دگر عین زکا کہ اہل کو اللہ نے یہ سنگ عزیز سنگ تر کی سپیدگی دل پاس من سڑی رزی الله علما اللہ یہ زندہ علم دے یہ در کی پیدائش وبست علم اور اللہ دیو پی جاندا دا حکم داغه د عزابونه بهسان بچیانه دا پوره علم شو تا کنه کفار بخشيه الله علما د الله يره دا پوره علم ده لیسل علم بکثره الروايه علم و دېته نوعي جسريت روايتونه لري دي او بلته بيان کی ولكن العلم الخشيه علم دېته واجسيد الله نبيين دا ای مساله کې تا وه شه ده نو خشيه ته د هر مؤمنه پره پکاره نو تدیا اوب نه دا پد معلومات وشو چې یو امیس سره دی هغه دا الله نه ویری د عالم دی یو عالم سره دی هغه الله نه دا جهله وکتاب بل ارتارار بالله جهلا سوچ الله باندې دوکشو دا پوره جهله چې سره الله غفور رحیم دې زما قیبم اوغه رحمتونو دی موحدین اسه مافي دي جنتياندی دوکشي دا دوکه کې دل دا جہالت دی د دې جہالت نه پوره برخس د دې جہالت پرم برخصمنه شتا او د دې علم دې رهې سمونه شتا د الله دې یاري چې کوم علم دې دې رهې سمونه شتا کچرت ویم ډیره معمولې لا غواړم چې او آثار به راکاره شي وي چې ځکه ولزان ته ګورم اتاسو نه نو خشد رب العالمین دازو رشه بل شفاق ده شفاق دغ توي چې ظهور او اثر الخوف ظاهر البدن وې صلی الله علیه و چې دا غي اثر په بدن باندې ظاهر را کاري شي کله چې تاسو په پوزو الله نه لريږئ ته او مانه چې تاسو کې ته الله نه لريږئ ما او کله چې تاسو پوزو ټول وايي خدای دې خو په څه اثر لري کړم الله الله په دیشپاک استعمال کړل چې مؤمنانو که ساندي ولدينا من عذاب ربهم مشفقون چې د الله د عذاب نه ډیلی دي دونې ییږي چې دا غي اثر د دې په ظاهري بدن را کاري شي ظاهري بدن باندې اثر را کاړي کده نو دوه مطلبایي دا په دغه جمله دا کته سو ته متوجې شئ یو له پیاده دغه چې یو سړی کې د الله یره دا نه پکاره درته دغه د ظاهري شکل د ظاهري نه تپاسته دغه د احوال الله او ګیره نشم یو سړی دا و چې د الله نه یریږم مونږ کې یو سړی و چې د الله او حرامه پوری د الله نه یریږه غبت کوي دا الله خبره ده دا یاره دیسې زریکه نشواده اوا ده ظهور او اثر الخوب چې خوب را کارش په ظاهری بدن ستا کی داغه اثر را کاره شو د دلیل دی چې د سید الله نه هر وخت چې روان ده د شنه په بن د وګناون نه ځان سید حرام نه ځان بچ بدعت نه ځان سید اشتراک نه ځان سید د خپل قدی د ایمان د جوړول کوشش د دلیل دی چې د سړي کې یره شته کيره پکې نه ورته باندې څ چې دا, دا, دا, دا, دا, دا دونه فاری او دو مطلب ادا را چه سڑی که یه دون اڑی پیدا شي چې دا ظاهری بدن ماه دا غی اثر را کارا شی دا دسترگو نکلو خیبه گی دا دا دعاگان ری ری گی دل جڑاو ورزی دا خوشو پیدا شی دا که پیدا شي د دا, دا اخلاق سم شی ظهور اثر الخوفی ظاهر البدن مطلب دا دې ده ظاهری بدن کې یار تاسو ویرا کډې چې دا د رسول الله دا چې په دې دا د الله نه لري دا چې نهسته دا د الله نه لري حدیث کړي وي کله چې قران څو لولي نو څو قران راستون چې هغه څو لري چې تلاوت کوي وي چې ته اورینو کانه یخش الله گویا کله نه لري نو دا چې تلاوت ولای داغه د دا د رسول الله دا 10 یاره پکاره ابراهیم تیمي ویل لري اشپاق نی کن اشپاق از ما یرد دا که دا با اللہ جنت تبونی زی آغا فرمائی دی اخافو من لم یکن فیه الاشپاق اللہ من اہل الجنه که اشپاق وچاکنی دا با جنتین نی ولی وی قرآن که دا سی دی اللہ بعضهم علی بعض یتسائلون جنتین با یو بل سرم خاموشی دا یو بل نبت پوز کی شید تاسو جنت تبسر علی لگا تب جنت تبسر علی توسکون دنیا کې ابل وای توسکوال یو بل نه بدات پرشنه کوي کنه خپل اعمال بی یادې امام مخویر دي چې آخرت کې کساییه ریا کوي دا خیر دي خو دنیا کې بداشه نه ای یو وخت خپل اعمال کار کوي مداوۃل اعمال لمجموعه تعبیر الله په اشفاق باندې کړه ده زه هر یو خپل خپل جواب د فضل ټول حاصل یو ده قالو ټول بد او یو بل تا چې انا كنا قبل فی اهلنا مشفقون من د بختن قرانای کی بختن کلی کی بختل علاقه کی بختل ماحول کی من به یری دلو د نور خلګو ودونه پروان نه و, و با نوا او من کی به شفاق وړی زیاته انا كنا قبلو فی اهلنا مشفقون فمن الله علينا الله موږ سه آسانو ک الله آسان د زی خل سره کوي او وقان عذاب السموم دا عذاب نه بشکو چیزه شړی پدیر غوونکی مسامات گورنه نوزي او من قبل ندعو موږ د یری نه کا دا داوا منګ <مانگا> الله بندگی کوله او دعا وبم دي وخته له دعا عبادت او نداء دړه مراده ده د آیت کې بندگی ومن الله کوله او دعاګان هم ته طلب کوله انه انه هو البر الرحيم الله احسان والا دې مهرباني والا دې نداء دې احسان د وژن رالو فدای ظاهری بواعث ده الله پر رحمت باندې باعث د شان نه نو دې وخت تاسو ګورئ منګ بسنګ اوس دې سويو چې جنت ته لار شو چیرې تلګه جنت تبصر او زه دا الله نه بډې د الله سره ویل چې دا صفات خو پکې ویږي چې صفات سره کې نه څنګه د صحیح وای چې زه یې درته وای جنات ته دروغ څونه شی ویاله د دې د وجهه دا ما تاسو څنګه پیدا کول غواړي که شو د جنتی را لري مشفقون د الله نه ډېر yra خوف د هغه ذات نه بکاله خوف د الله چې دې زوی عزت مندوبه درې قسمت دې یو هغه خوف لري چې په زړه کې کله کله راش او پاسری باندې اثر ونی کی د د اعمال بدل نګي تغییر د د په و کران را نه شي نه دا خوف چې د د شخص په دمن خوف نه ده خوف عارض یو عارضی یاره لکه د دې مثال دا وی تهو بیان تکینه په دې بایان کې د شی وعیدونه ووري ایست د ځان سره نرم شي جهاد له در شویری کې ونی درازک شي خسی خدا. و دا که چې په دستاځغه کېده الحمدلله چې دونا سر بکیږي چې قران او حدیث تاوري او سره کې د نړۍ پیدا کیږي دا په خندا او پکاره دا نه چې د خوب نروسته ایستسته مونږ وشي دا غنه با اخلاق به برابر شي دا غنه نروسته د ګناون نه ځکه منکرات نه ځکه ندې خوف طاله پیدا دا او کله چې دا خوف اسعاری زی دی ندې د سنانه یو روایت خوف چکه لایته وانس یات بیان چې ټوله په جړایش سترګونه دلکه بیږي او چې کله غ بیان واز ختم شي به په کې بتونه باندې ورش به په چقدر سات پس به اشور جوړ کی اکثره غرهانو کې دا مرزه ټوله کنا اکثره کی چې انفيادي صفت پکې را زره اثر قبلې او به ته زره زایل شي سری به دا صفت نه وي مؤمن چې کله خبره ووري ولذین یذکرون بیاات ربهم لم یخرو علیها صمما و میانا نه اند ته کاناله باندې جوړيږي نو خوف عارضی دی دا خوف عارضی کدا شرط ومن کوي دا به ومن کوي دا صفته دا خوف عارضی لکه څنڅه دا الله نه وی دی رسټه پروا نهی داغه اند الله په حکم نهی پروا نهی نو دا خوف دونه پیدا من نه دی دونه زکه وی چې لګړګه پیدا پکښته هډیر پیدا من نه دی د نومر د برعکس خوف دی هر خوف مفریطا شه د انسان دونه یره د الله نه پیدائش چیسته نه امیدې ته ورسی باز خلک وایي دا چا م کې دونه یریګې د الله نه چې د الله عذابونه دې ز سخ دې او داد دې او داد دې او دا د است نه امیدې شي چې الله مون دا ګور دا د صحابه به بخل چې د پیغمبران به بخل زمونږ د بخنی امید نشته زګا دا چې له دا چې له زای حرامې مونږ خو را دا باز خلک وایي دا چې د زکه څنګه دمرتبه د رسیدلو چې دا ټول انسانان حرام خور دي کعلماده غیر علماء دې چې عبادت نه قبلي مو د دې خبرې موږ کوي دا سړی گمراه کړي دې څه خبره کله موږ چې الله حلال خور پیدا کړی دي دی دی نیکان خلق شته دي دی الحمدلله دینداره ګرځته الله نه رضایواله تېمو یاو ما نو امید دي درته چې سړی یو خوف دا مطلوب نه دی یا سړی ناجوړ کړي دوه نه سړی ویري کی بالکل بيمار او به د الله بندهګینې ته ورانشي د په بای صرف بدا کار کیدو چې خوف د الله او په دوونه لیش چې بې ماراوبیا او په بغیر اختیاری کارو غیر اختیری چې بیا مثلا به معذوری امر خدانه بارکه راځي او د شپې رواته او امر غورو باندې وګرځې نو یو قران نه ورجې د شپې منځ کې کاوه دایته نه ویل وتوريو کتاب المستور نه دې کې راځي ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب دروست تا واقعی ديون کې د مالو منده په هیڅ کې نشي د پکواله دا څونه چا غواوري د هغه چې قسمون وربل کعبه دا والله قسم کړه پربد کعبه منه قسم چې الله قسم کړې ده چې زبدا خپل عذاب په انسانانو واقع کوم دي ته ورچاپلار ټینګ شي او عمر راځه او د خران د اخص بخره سورو او یو دی واغ ته کې ولا دی ولا او دې سره دې سر کې تکړه پریشان او دې لري ورزې بیمارو خارق ولا ته پوسل راځل پته نه لګي چې دا اولي بیمار ده تر دې چې عمر یو چې سړي پلانکي آیات نه جوړه کړم د غايات موارد د زاوی دا وژنه د بیمارې راوند راغله دوه نه خوف د غیريستي غیري اختياري د باره زنه روایت تاسو ما مخکې بیان کړو چا وکړ حدیث بیانونه به وشي په درې ځله راغله و دا قدري کسان حدیث چې کله په دلواره غیره مانی ورته رځه کنه دی به با دا بنای ګر میخړې وې دا بنې چې دغه شي سړی وې نه اور بل شي ورس را وښ په نبي کېږي اوبه په سندان مانی کېږي وې مشه په دې توګه نبي وحی و سره دروي په پرواته به وشکه ده بده دیانه او دا به فرمایي چې دغه دنیا او اور وښ په دوننار مخلې دا چې دا چر به په دې وښ په د اخرت ورته لا د انسان, انسان بدني او د آخرت ورته په ده بسچړګي نو دې خبره وبې دوه اثر کاوه نو نه دې خلک نه رمړیږي په دې نو الله او کریم څنګه قصاتل قلوب نو نو د دې انسان سره وایي سکیږي چې کله وس په نا ور وسه دا کار کوي دا, دا انسان د بزن سره څه کوي دی وشو خلاص زړه هاته ای تاریخ مای یو کې کاته په دې دا کې خلیا کې داغه ویره د الله د نړۍ په چې بچرته په تنور ولګي دا د باندې ویښیر خپل لا وروړي د بچی نه است افغانونه به جوړاګانی وایدا تر چې دا کمزوره شي چې خپل کار پرې واده نه به د اړیدل نه د لري لري نور علماء به وایي چې حال نه الله مونږ وساتې چې د خوف چې سړی د جهاد نه محرومه کید جمع تاګ نه محرومه د نه نه د محرومه کید خوف په مطلب نه دی او دون یې رنګ د دونا نو درېมายاره چې دمانه یې را پکاره دا هغه د الله د صاحب نشړې ویری د دې لپاره تیریږي چې هغه د نه پرمانه نه بچي چې ګونانه تخلص کی دونه یې را پکاره دا. دا خوف د الله دونه پکاره شي د ګونانه خلاص شي چې د ګونانه نه بچ کول د خوف پیادمن نه لې او چې د یقین نه محروم کول خبره پوه شي ان شاء خوف د الله یې رازونه او استاد سره لپاره پیدا مانه چې مونږ د ګنانه مانه کې د الله بنا فرمانی نه چې مونږ منه شلو نو ان شاء الله د الله ری دین او که چېرې د ګناونه مانه نکړېش نو د الله یې رازونه چې د خپل داوا بوي د خوف به رب العالمین یو نو عبندجيهم دا ګره د الله بندگی هم ده پیغمبران د الله نه فرمانی او بند د الله ری زکه خوف دا عبادت د الله ده او د چې مونږه قتیه کی مرګ باندې استختمې شکل د مسلمان سره یې ويره یې لري چې مرګ راغی خو په استختم شي او باسه د عبادتونه دی چې پس د مرګ غډې ریږي لکه د الله محبت او محبت هغه عبادت دی چې پس د مرګ غډې ری او جنت کې دا به نورون دیږي د بندگی او بل یو شی د رجا چاروسته بیانو امید دا. امید چې د په دنیا کې پس د مرګ غډې امید د الله د یاد نه د په خلاف د خوف نه چې خوف شي د په جون کې د دې د پرمختګ موږ په دا غدنه فرمانی نه بچ او نه کوم طرف ته پیراشه نکاله چې شریبانې مرګ راشي مر بيدني کېو د ګناه خبره ختمش د خوف هم به ختم شي د مؤمنو یری ټولې قد مل الله خوفن علیہم ولاہم یحزنون یری ختمه الله سبحانه وتعالى چې دا یری کیږي دا ولیکه ی دې یو یدری وجد ګډی ری وجدی زما باځي باځه تبيان کوم چې دې تاسو آیت الله کی او پیاده تاسوالی وای ما بدون انې حفظ کړ تاسو بډې یو خوف د مننه کې دغه د عظمت د وجنکی ان اسباب د یوري سری سری کې دایرولې پیدا کی د دې یو وجه عظمت رب العالمین دا د الله د لیواله د دا دا وجنا داغه د دا کمال د وجنا داغه د حبد د وجنا مسلمانل یې را پکارد دا سې مثال غدا ده الک فلارا دا یوزوی لڑی دا, عدد دا, دا بچه چې دے دا خپل پلار نیری گی اوام عدد دادے کنش بچی دا خپل پلار نیری گی اگر کدا پلار نه سفیڑا مولا نوارکی خی انعامات مولا وارکی خی پیسی مولا وارکی ارشیو لارکی او خی اخلاقی پلار هموی دا بچو سا خا اخلاق کوي لیکن بی هم بچی دا خپل پلار نیری گی داولی تیری گی دتا خوف او تعظیم وای د ریپلاری او عظمت د دې بچی پسړه یو لیواله د یو هيبت دی پږي چې پلار ماشه انده شوهه تری وینه کنه سره د سره پیګی د پلار دا تجربه پس تاسو ورډر کسان هودي شي چې پلار نه نیریږي ځکه چې دا ډیره زاییدې پلار نه نیریږي ځکه چې دایو زړګي او تعظیم د خپل والد هيبت وي نو د الله د غرض نه دایره دا د تعظیم د وجه نه کی, کی. الله عظیم وجبزاد درې مثال نام درګه ساده بچو ملاقات لځی کنه یا د عالم مشر ملاقات له تو ارزې کله دا تجربه که تاسو شرته کړی وي نه شې د سوالین نه نه شې د کنزله کې نسو بلکې د احسان اراده چې مازه به سه احسان موږي په شره ورزې شې سره پیه هر وو په شی خبره غسه نشي کولای دي ته خوفه تعظیم په کاردار کې د مؤمن په کې یره د تعظیم در رب العالمین وي دې نمبر دا مومن سره ورزالنن لري د هغه د عذابونو نه لري عذابونه الله ډیر شدید دي او سخت چاګه سره برداشت نه شیکول طاقت نه لري ان اخزه الیم شدید د الله رانیول درناکم دی او سختی ان کلمه د الله مکر او تدبیر سخت ده ان بشر ربک لشدید د الله حمد لري سخت ده الله سبحانه وتعالى رانیول چې دغه ډیر سخت او د الله عذاب چې دغه لیمن شدید دي چې بندگان هغه نشي برداشت کولای او مې یحلل علیه غضبې فقد هوا د الله غوص چې بچا بنوښو نه غتابا شو حلاک شره پریواد د اسمان نه کټ تلاندې زمکه د ذره ذرهش د الله غضب چې بچا بنوشي ذکر سالله سن <سؤال> فرمایي چې تاسو شاته <صحة> د غضب او د لعنت اذ جهنم شيري مکويدا لري سخت دي چې تاسو موږ یې د الله غضب دې پتاوشي د الله لعنت دې جهنم دې د الله بوزا دا څه خازابونه د الله دی عموما سره داغه د آزاد نه دا د ایمان ولر ټول صفات دی د مؤمنانو صفات کې وایي کنه والذین غن من عذاب ربهم مشفقون ایمان ولر خليدي کې د عذاب د خپل رب نه یری کله چې څوک د الله په با زابونه پروا نه کوي قران کې ور مه تاسو تدیر کرے دایته نه چیريږي د عذابونه ایتنه چیرې پروا دا د حضرت جوړوالیو د پساد نهقدر وخیم چزمن زرنا جولیکنا جوړا د دې نکړه دا چې کله د یو خنده خبره وستازو کې ټول وخه د جمعکې شور جوړش ها ها ټول وخه یوم به خندانې پاتې کی او کدل له د ازابونو د څه په نه راشي چې سم د سری سړی دا غو نه راځي کیدستر و نه کی یو کس باندې جوړی چې تا شازونه درد دسی باندې چاګل جوړور دا دلیل ده پدې چې دزونه خراب شوې دي دزونه کې فساد پکار دا وای شي د الله دا سبب نه پاتونه مې مونږ جړلې الله کسان چې د خندا په خبره شي د د انسان په ترت دي د خندا په خبره خبره خندا خندا شي دا د پترت دي دا که وشم خیر دي اگر کډیر بنا خاندې پد جړا په خبره باندې جړې دل دا د زغونه جوړواله ده کله چې موږ له جړا ناراضي دازره نرمي کی یا غونه ناراضي کی دا دلیل ده چې سره کې فساد پیدا شوی را حجرت بنوصه په د سعید نه تاسو کړو کله چې شهید کاوه یو کیسه کرا غيلي دا وترلیچه مګه دا ورلیچه تاکل خندلی ندی دا ولې ناغه دا جوابو وکړه چې لم تستوی القلوب زونه لا برابر شوی ندی زمون زونه برابر نه دی چې زریکه لا برابر شه بخان ښاند نو لا جوړ ندی وای هغه دا جواب کړه استوان القلوب کې نظر آغله وای نو د زړه په ساده د رغوالې نه ښه تاسو ما درو خداله نو ما دا خبر بیانوله چې دا لږه زابون نه یره دا موږ لزوري دی قرانه اچنه به سم ربنه به شروع وي او شه په بلګي خوده تا کا تر مانا تا کان ندي قول لیکن دم را دشي ناپويده وجه نه وي سخه کار فقاردار چې دی دي شهر کته شي دا غونې رازیق شي او دشي متوجيش نشي دا څه چدل تچا دا خبر ویل کی دا شوق دي چاله سره کېږي رب ونیمه مې دیوکه سره پروانه کوي نو سخت بزان باندې ویریږي زه زب مانا مفقه يم دا تاسو چې په ما باندې اثر نکیدا دا منافقت نه غواړم دا نسبت دا دا دی واګه زه مله خبره کويږي کنه د شی وسته نه دا هم دا الله سبحانه تعالی سره یې دا په دی وږي ریږي چې مومن بنده چې د الله سره او تعلق لري یو مين په دا شوی دا یو لار دته کوله او شوی الله تعالی دا ایمان چې سر ورولګه نو توحید قبول کړي د یو ولاره کله ش یو تیاو کنیکشن یې ورابط دی د الله سپهداش او دا نه خو غره باندې ور مزیدان ربته ډېر خوله تعلق دی دا چا ډېر دی دا چا کم دی په منو تاسو کې د دا تعلق ډېر دی دا چا کم دی دا مؤمن بندا دې خپل تعلق د خرابوالي نه قیږي چې الله تر ایمان را کړل د نه چې موږ نه وشي چې د خراب شر شي ی الله پا کتمندہ تعلق را شپ کڑے د دې سنې چې موږ د دې نظر نه پرې الله د خبره چرته د خلینو ونه و زیته دای پوجا تنا رضا شي دې دوړې مومن چې بده خپل احوال رسک کان چې د الله نظر نه پرې نه وو نبی رسول یو بنده به خبره کین ان العند لا يتکلم لا یلقا لها بالن ب په نه کې خبره ده الله په نس یهوی بها ابعد مما بين السماء والارض په جهنم کې ودونه کته ولويږي لکه د اسمان تر اسمان کې پورې خپل حدیث کې دا دی یكتب الله عليه سخطه الى يوم يلقاه الله به په کله سوال کې تر هغه دا د الله سره ملويږي نه تر مرګ پورې بل لوی کې دا بنده زما دښمنو څخه بل خبره کې دا وکللا دا یو خبره او الله پاک دون نارزه کی الله په دې باندې زونه ناراض شي د بندنه چې بالکل بيسته گذار به کې فاعق بهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعده په یو خبر به الله صداسی کار وکلو الله زلمه ډیر مهربانه ده په دا خبره ډیره بده خبره او ډیره ده بده خبره او کلمه یو خبره مؤمن بنده و چې دا به ورخاره کوي الله وت دې ش رضا شي چې قیامت پرې مه مافد یعملوا ما شئتم فقط افرتلکم هبدانو تاسو عمل وکړه وماده یو به خله ځاره غونمو شوکه مابد تمام خړا اسنه عجیب زاد اورې خپل زاد دا ډیر عالم او خبير زاد نمسه خبره کوله د اميوال چې مومن بندا د خپل الله سره تعلق لري یو رب چې پیدا شوی دا غسر او دا, دا رب د الله څخه موږ څه شو ډیر کې به تاسو ډیرې ریږی کړه رب تم چې د غیر شکه هر وخت به بې فدی ریږی خراب شرت نشي د دې د خرابون باندې دې غړي څخ به لري لکه امام الله علیه ال دین سبات دی کوشش بکې چې زه په سبحان سب مسبوح شم په دې دین باندې د خپل استقامت کوشش بکې چې زه په سبحان سب شم او الله دې دین به زسنګ مزبوط شوم د ایمان په مستمغه پر څنګه پادیش الله تعالی به څنګه پادیشي دې لپاره بلګې مهنت بکې خواري بکې لګې د دې په د دنیا په امور کې مثال درکمه دای مثال یو سره دی او سره تعلق پیدا شوی چې دا هغه ده د دنیا پرده ملويږي مفاده یو مزدور یو مالک سره 1600 روپۍ تنخوا ورکړي تمه 600 روپۍ تنخوا ده دا وړي چې به سيری دا به کل ممکنین ده کوشش شي چې دا, دا, دا, دا, دا, دا مالک ما نه خپانه شي ولیک دا خپشې ما به وشړي ته تعلق ما ده څه خراب شي دا 1600 روپۍ به نه ګټې شي مزدور دې خپل مالک سره متآذی کې زمونږ په خپل استلاګي متآذی کوي ځان یو د محتاج کړي او چاغو ته څو د ډول خږي چې کومې د دې کې وي خږي چې څنګه داونه چې نه داز نه شمکاواله ارزې کوي چې خږي کلم دانو وجه زدا خبره نه معنا وا دا ولي زکۍ تعلق یې سره پیدا شوی چې دا تعلق خراب شرت نه شي کله دا تعلق خراب شي د عمل منقطې کې به معنا نو دا کې دې شپې مثال داس په شی دا الله د زستر تعلق هغه دې شی لري د ایمان تعلق او د الله د محبت تعلق هودیر کې متشي دی ډیر او ډیر او دایم دا نه دا ای نو دا مومن بنده زکه د الله نه ییږي چې الله دا تعلق چې ما چرته خراب نشي دي دوی هر وخت یاغه په احتیاط کېږي ترې دا روان دي یای د فرایض ثور نورن دی نور او چې دا وی دي دوی نه الله سبحانه و تعالی یې پیدا کیږي څه به پدې رواني بس بکو نه بيو او بل خبره ده بزو او یو کس تاسه خواونو داغه متعلق بم سنه مختصر خلاص به په بل درس کې وک ان شاء الله وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعبیو. دا سینه چې لکه د دې به ونت پکی ده ظاهر انو پدې مانا سید چې د الله د ظلم نه میري ګ الله ربا عزت په چا ظلم نه کوي عزت یې په چا نه کوي د دې نه میري چې به باندې یې ته وي یو کار کوي پسوره بدره کا یو کافر بهږي او تبه اني کومل کوي الله وجه ته نه پریږي او تبای یو ښه یو غنا نه ځان ساتي wallah buzor warde ka kai da deena meerega Allah sun buzor guna ki nawake kai من ne kamana deena mana kai aw pa jamaat ki batana se buzor zira ka ki ne chi se nawate de bujta Allah cha sanake so la cha sanake da zulm ne meerega da Allah lekin ta se jumla istemal awal jeza da Allah na neerega ma da qala man na dik zaahiri lik